З'їдуть з берега, та хто зна, чи конем переїдеш. Лишити б тут коні і піти пішком, але ж небезпечно самих коней лишати. Ні, Трохиме, добре, що ми слід знайшли. Приїдемо сюди ще з іншими, тоді залишимо тут коні і підемо обидва пішки. А дивись, Лишень, там під берегом видно смужку диму. Дим справді виходив десь з щелиною і здіймався вгору. Отож ми вертаємося, а незабаром, може, і завтра приїде нас більше. Та на другий день настала відлига ставити дощ. Так тривало кілька днів. Тарас сказав Максимові, що відшукали місце в Балці, де живе дідуган. «Я б вам був сам, – показав, – та я його боюся, бо він з чортом руку держить, і татари мають перед ним страх. Я б вам радив покинути цю думку». «В день хрещеним людям нічого чорта боятися», – сказав Тарас. «А з людиною, коли б того треба, дамо собі раду». «Нас піде туди двоє». Як знову погода поправилась, Тарас узяв іще двох товаришів, і вони поїхали ранісінько до балки. На тому самому місці почули гавкіт собаки і побачили смужку диму. Тарас трохимом узяли списи в руки і пістолі та сунулися з берега вниз. Тут загрузили в сніг вище пояса, і треба було пробуватися далі. Місцями йшли поверх промерзлого снігу, місцями загрузали – вони пробували списом промостити собі дорогу, поки не зійшли до споду балки. Тепер почали йти вгору. Два товариші, що стояли коло коней, бачили їх крізь безлисті галузки дерев. Нарешті, як добре вже попріли, дісталися на другий берег. Тут, з-під берега, стирчало велике каміння, наче скелі, присипані снігом. А тім березі побачили чорну щілину до якоїсь печери, звідси вискочив великий собака і почав до них. Прискакувати. Хлопці обганялися списами. Який там чорт швендяється, почувся з печери старечий голос по татарськи. Чорт удень не ходить, відповів йому Тарас теж по татарськи. Та ти, чоловіче, краще зробиш, як видеш та уговкаєш собаку, а то далебі списом про колюцю влізливу тварюку. Тепер вийшла з печери чоловіча постать. Був це старезний дідок у високій татарській шапці з сивою головою та бородою. Був він одягнений увесь в овечий білий кожух до гори вовною. Здавалося, що те волосся виростало з його тіла, бо одежа прилягала до нього. В руці держав короткий спис, за поясом старчав гострий ніж, аж блищав. Він заслонив долоною очі від світла, котре його вражало, і дивився на них. «Ходи сюди!» замимирив беззубим ротом по-татарськи. «Ходімо», – сказав Тарас до Трохима по-українськи. «Як ти хрещений?» – обізвався дідок по-українськи. «То говори до мене хрещеною мовою, якою я вже давно не чув». «Здорові були діду», – сказали обидва і поклонилися шапками. Дід заспокоїв собаку, наблизився і почав до них уважно придивлятися. «Здорові хлопці!» А ви, певно, будете з того села Оходників, що тут недалеко в степу розляглось. А хіба ви знаєте про наше село? Ми вже тут п'ять років живемо, а ви, діду, до нас ні разу не заглянули. А хіба мені вас треба? Про село я знаю від татар, знаю, що вони кілька разів хотіли вас загорнути, та не вдалося. Ви здорово б'єте, і вони мають перед вами страх. Але ви таки не встоїте, як прийде їх велика сила» і сліду по вас не останеться. Бог ласкавий на нас, і ми добре бережемось. Та чого ви в цю самітню до мене забрели? О, та буде гнівитися, діду, та краще нас у хату запросіть. У мене кат махати, так як у мого пса, я живу в ямі. Та пустіть нас у яму, ми гості з добрим словом прийшли, нічого злого вам не зробимо. Старий махнув рукою і замимрив, ходіть. Сам пішов попереду, зігнувшись при вході. Пес обнюхав їх з усіх боків та кілька разів вишкірив зуби. Вони пішли за ним у печеру. Тут горів малий вогонь і було тьмяно. Дід підкинув скипок і стало ясно. Печера була досить простора, висока, закорена димом. Не було тут нічого помітного, а все ж було воно для хлопців незвичайне і дивовижне. Серед печери горів вогонь, коло нього стояв глечик. При одній стіні настелено сухої трави та моху, на ній кілька кожухів. Зараз недалеко стояв простий стіл, збитий з грубих дощок, та один ослін. Стояв ще тут пеньок, на якому старий колов дерево та скибки. На столі були два глиняні горшки, миска і мідний кухоль на воду. На стіні висіли на кілку сокири лук і сагайдак зі стрілами. Коли вам хочеться сідати, то сідайте на ослоні, я на пеньку присяду, а як ви голодні, то дам вам по кришці меду та в'яленої риби. Тепер либонь піст, тому не даю вам вуджинини. Більше в мене нічого немає, вибачайте. Спасибі, діду, у нас є дещо в торбі, що на дорогу взяли. Ось ми вас почастуємо горілкою та пшеничним хлібом». Тарас добув з торбини пляшку хліб і поклав на стіл. «Дай Боже, дідусю», – сказав Тарас, випивши чарку, – та зараз наляв і подав дідові. Спасибі, що пошанували мене старого. Випив чарку і взяв хліб. Він його понюхав. Як гарно пахне, справді. Вже й не тямлю, коли таки їв.